Salmul 244 al Sfintei Taine a Botezului. Aleluia, slavă-ți, Doamne, fiindcă prin botezul Fiului Taina Sfântului Botez ai pregătit, iar pe noi cu apă sfințită în numele Tatălui al Fiului și a Sfântului Duh necurățit. Aleluia, slavă-ți, Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Botez de păcatul strămoșesc, cu harul Duhului Sfânt ne-despărțit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin sfânta taina botezului și prin taina mirungerii, Duhul Tău cel sfânt ne-a pecetluit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin sfânta taina a botezului, de boteză cu foc al tainei Sfântiei ne neîmpărtășit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin sfânta taina a botezului, cu haina din untaharului, harului, Duhul Sfânt ne-ai dăruit, Aleluia, Slavăție, Doamne, fiindcă prin Sfânta Taină a Botezului Sfânta Ta Cruce, Sufletul nostru s-o poarte, ai rânduit, Aleluia, Slavăție, Doamne, fiindcă prin Sfânta Taină a Botezului, Îngeri de pază lângă noi a așezat și toate faptele, gândurile și cumitele noastre, ei le-au urmărit, Aleluia, Slavăție, Doamne, fiindcă prin Sfânta Taină a botezului sufletul nostru a doua l-ai născut și l-ai sfințit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin botezul cu sânge pe sfinții tăi apostol, ucenici și mucenici la cer, ai suit. Aleluia, slavă ție, Doamne, fiindcă prin taina Sfântului Botez, mântuirea noastră și calea cea luminată la cer ne-ai pregătit.